Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atun dalalah Wa kulla dalalatin finnar A'adhani allahu wa iyaakum minal nar Kembali kita lanjutkan Pelajaran kitab sifat salat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam takbir ila taslim ka'annaka taraha Karya as-syeikh al-allama al-muhadith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala Kita masih pada pembahasan Qala al-musannif rahimahullahu Maka nayakrahu sawallahu alaihi wasallam fithsalawat surat-surat yang dibaca oleh Nabi sawallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya dijelaskan oleh al-musannif bahawa yang dimaksud dengan salat-salat di sini mencakup pada salat fardhu salat wajib dan juga salat-salat sunnah. Dan telah kita selesaikan Pembahasan yang pertama Terkait dengan Salat al-fajr Telah kita uraikan hadis-hadis yang disebutkan Datang dari Nabi SAW Beliau membaca Surat-surat tertentu Di dalam Salat tersebut dan yang aglapnya, yang aglapiahnya, ada yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat-surat dalam kategori tual al mufassal Dalam kategori tual al mufassal yang dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ini adalah Surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh atau salat al-fajr yang aglabiahnya dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di luar daripada tawal al-mufassal dan juga terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali membaca dalam salat subuhnya surat kategori Kisar al-mufassal kemudian hadis yang terakhir disebutkan oleh al-musannif yang belum kita ambil faidahnya beliau menyebutkan qala rahimahullah wa kanisallihha yaumal jum'ah alif lamim tanzil as-sajdah wa fil raqatul ula wa fis-thaniyah al-insan Hadith yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan imam muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam di solat al-fajr pada hari jumat beliau membaca surat as Sajdah di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua beliau membaca surat al-insan. Dan disebutkan di sini dikuatkan dengan riwayat yang lainnya bahawa Nabi saw hampir dikatakan senantiasa membaca kedua surat ini pada solat al-Fajr pada hari Jumat surat as-Sajdah kemudian al-Insan faida yang kita ambil dari hadis ini berkaitan tentang Sujud At-Tilawah Apakah disyariatkan Melakukan sujud At-Tilawah Pada surat As-Sajdah mana disebutkan bahawa As-Sajdah Padanya terdapat perintah Untuk sujud Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari Ketika memberikan catatan tentang hadis ini yaitu hadis Abdullah ibn Abbas muttafaqun alaih kata beliau rahimallahu taala "Lam ara fi syai' min at-turuq at tasrih bi annahu sallallahu alaihi wasallam sajada" Sesungguhnya aku tidak mengetahui Satupun Dari jalan-jalan periwayatan Yang jelas sarih Bahawa Nabi SAW Sujud Lama qara surat At-tanzil as-sajdah Ketika beliau membaca Surat At-tanzil Yaitu surat as-sajdah Di hadha al-mahal Pada keadaan ini atau pada tempat ini kata beliau rahimallahu taala illa fi kitab asy-syariah li ibni abi dawud kecuali aku mendapati satu riwayat yang disebutkan dalam kitab yang berjudul asy-syariah karya ibnu abi dawud min tariqin ukhra dari jalan yang lainnya an abdullah ibn abbas dari sahabat abdullah ibn abbas qala Beliau berkata, "Ghadautu 'ala an sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah fi salatil fajr fa qara'a fiha as-sajdah fa Kata Abdullah bin Abbas, "Pada hari Jumat di pagi hari aku sungsung -sung atau berangkat lebih cepat." Hingga mendapati solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat subuh. Ketika beliau sedang membaca surat As-Sajdah, lalu beliau sujud. Kata beliau al-Hafidh Ibn Hajar, "Fisna dihi yunfur fi halih." Satu riwayat ini pada sanatnya harus dilihat kembali keadaannya. Wajah berriwayat yang kedua, Enda Tabrani, disanad yang lemah. Dan juga datang dengan riwayat yang lainnya Dari At-Tabrani Dan sanatnya Da'if Yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Bahawa beliau Berpendapat hadis-hadis yang diriwayatkan Tentang Sujud at tilawah Atau sujud as Di dalam surat As-Sajadah ini Sanatnya Da'if Hal ini dikuatkan juga Al-Imam Al-Allama Al-Sheikh Muqbil Min Hadi Al-Wadi'i Dalam kitab beliau Ijabatul ijabatus Sa'il Ketika beliau ditanya tentang Apakah Seseorang sujud Ketika membaca surat as-sajadah Di hari Jumat Ya artinya ini akan terus menerus Setiap pekan Surat tersebut akan terulang kalau seandainya sujud tersebut warid sabit an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mengamalkan terus menerus. Kata beliau rahimallahu taala, "Lam yasbut an nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi surati as-sajdah." Tidak ada riwayat yang sahih bahawa. nabi sujud pada surat as-sajdah. Dan ini pendapat yang menyelisih dari jumhur ahlul ilm. Mayoritas ahlu alim, mereka berpendapat bahawa ini ada sujudnya. Nah, akan tabi kata beliau rai taala kemudian beliau menguraikan perkataan yang disebutkan oleh al hafidh bin hajar. Setelah itu beliau memberikan catatan ada sajadat al waridah fis sunnah, iaitu di surat al insyiqaq. Wafiq surat al-najm, wafiq surat sad, wafiq surat al al-alq. Jumlah-jumlah sujud yang warid di dalam sunnah adalah di dalam surat al-insyikhok ini yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam surat al-najm. Kemudian yang ketiga dalam surat Sad dan yang keempat adalah di dalam surat al alaq Nah, ini datang dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam kitab yang lainnya beliau sebutkan riwayat tersebut. Kemudian kata beliau Rasulullah SAW wasyujud sunnah wasyujud sunnatun fihadhi aswar dan sujud itu hukumnya adalah sunnah. Di dalam surat-surat ini Dan sujud At-Tilawah Hukumnya adalah sunnah Pendapat yang sahih Hukumnya adalah sunnah Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit Riwayat Muslim bahwa Aku membacakan kepada Nabi SAW Surat An-Najm Falam yasjud fiha Kata beliau Rasulullah Taala, maka Nabi pun tidak melakukan sujud pada surat tersebut. Yang ini menunjukkan bahawa sujud tersebut adalah sunnah. Kemudian kata beliau Rabbimahu Taala, walaupun kar al imam ida saja dah, wajudabih le hadis inna majunya al imam liutamabi dan tidak diingkari bagi imam yang dia melakukan sujud dan kewajiban bagi makmum untuk mengikutinya. Kata Nabi SAW sungguhnya imam itu diangkat dijadikan liutammah bih untuk dipanuti, diikuti. Fa idza lam yasjud fa huwa aula wa sahihah. Karena sujudah laisa bilazim ai annaha sunnah. Kalau lah dia tidak sujud maka ini yang lebih utama. Dan kalau lah dia sujud, maka sholatnya itu sah. Dan sujud tersebut bukan perkara yang diharuskan. Atau hukumnya adalah sunnah. Ini berkaitan dengan sujud at-tilawah di dalam surat as-sajadah. bahwa yang rajih, Wal ilmu indallah, Anha lam yasjud fiha. Tidak ada riwayat yang sahih. Yang datang bahwa melakukan sujud pada surat ini. Kecuali pada surat yang telah disebutkan Al-Asyaa Muqbil pada empat surat. Al-Nshqaq, Al-Najm atau yang pertama Al-Nshqaq, kemudian Al-Najm, kemudian Al-Alaq. Dan diantara keutamaan keutamaan dari sujud At-Tilawah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Wa min fada'il sujud at tilawah kamara'a muslim an abi hurairah radhiyallahu ta'ala an diriwayatkan dalam sahih muslim kata nabi SAW alaihi wasallam jika qara'a ibnu adam as-sajdata fa sajada apabila anak bani adam membaca ayat yang di sana terdapat perintah sujud lalu dia sujud eh turunlah syaitan ya bati maka syaitan itu akan menjauh darinya sambil menangis syaitan akan menjauh darinya sambil menangis iaqul maka dia berkata Ya wailah. Dia berkata sungguh celaka aku. Umiira ibnu Adam bisujud fa Anak Bani Adam mereka diperintahkan untuk sujud. Lantas dia bersujud. Falahu aljannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar. Kemudian syaitan berkata, aku diperintahkan untuk sujud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faabaid. Namun aku enggan, aku menolaknya. Faliya an-nar, maka bagikulah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala an-nar neraka. 6. Nah. Kita lanjutkan. Pada bab yang berikutnya Qala rahimahullahu taala al-qira'ah fi sunnatil fajr bacaan surah pada sunnah al-fajr Ini yani maksudnya itu bacaan surah di dalam salat sunnah Sebelum Salat al-fajr Ata yang disebut dengan rakaat al-fajr Dua rakaat Subuh Qala rahimahallahu ta'ala Wa amma kiraatuhu Fi rakaatai Sunnat al-fajri Fakanat khafifatan jiddan Adapun bacaannya, yaitu Nabi SAW pada dua rakaat sunnah subuh, maka beliau membacanya dengan sangat ringan sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dari sahabiyyah Ummul mu'minin Hafsah Bintu Umar radhiyallahu ta'ala Anhumah Bisanadin Hasan Dengan sanat yang Hasan Qala rahimahullah Hatta inna a'ishata radiyallahu anha Kanat ta'ul Hal qara fiha bi ummil kitab Hingga Hingga Ummu al-Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata yang menggambarkan bahawa sangat ringannya salat sunnah dua rakaat subuh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau radhiyallahu taala anha apakah Nabi membaca surat Al-Fatihah nah حديثين رواه الألبان أبو البخاري والمشهورين من أهل من أهل العلم رضي الله تعالى عنها قال العلم الله وكان العلم من بعد العلم في أهل منهما من قولوا آمنا بالله وما العلم من أهل العلم من Wa fil ukhra qul ya ahla alkitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha Hari riwayat Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Dan terkadang Nabi SAW, beliau membaca setelah selesai dari surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Olu aman nabillah wa unzila ilainah. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca satu ayat dari surat Ali imran ayat ke 64. Qul ya ahl al-kitabi ila kalimatin sawa'in bainakum. Wa qala rahimallahu wa rubbama qara'a badalaha. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan ayat Falamma ahassaisaa minhum al-kufr samaya akhir ila akhir al-ayah. Surat Ali Imran Ayat 52 Hadith ini Riwayat Imam Muslim Dari Sahabat Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Jadi ini adalah ayat yang pertama Yang dibaca beliau Sallallahu alaihi wasallam Dalam salat dua rakaat subuh Ayat bukan surat Satu ayat, satu ayat Kata Rhamah Allah, waehiyanan, yaqraqul yaiyuhal kaafirun, fil ala, waqul huwa Allahu ahd, fil ala. Hadis ini riwayat alim Muslim dari Sahabi dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan terkadang Nabi saw beliau membaca di Qadat yang pertama Surat al kafirun ini dibaca satu satu surah. Kemudian yang kedua rakaat yang kedua, Kolhuw Allahu Ahd surah al-Ikhlas. Wa kaniyakul naimas suratani Dan Nabi saw bersabda, sebaik baik surat adalah kedua surah ini. Hadis ini riwayat Ibn Majah dari Sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha wa sanaduhu dan sanatnya dhaif Qala rahimahullah wa sami'a rajulan yaqra' as-suratal ula fi ra'atil ula fa qala 'abdun amana birabbih ثم قرأ as surat الثانية في رقعة الukhra فقال هذا عبد عرف ربه hadith ini riwayat التحاوي dan Ibn Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما وسنده حسن dan sanadnya Hasan pada suatu saat Nabi mendengar seorang sahabat membaca di rokaat yang pertama surat ini yaitu surat Al-Kafirun kemudian beliau menyebutkan Hatha abdun amana bi rabbih hamba-hamba ini dia telah beriman kepada Rabnya kemudian di rokaat yang kedua beliau membaca surat al-ikhlas kata beliau sallallahu alaihi wasallam hadza 'abdun arfa rabbah hamba ini dia telah mengenal rabnya pada bab ini kita mengambil faidah bahwasanya yang disunnahkan di dalam salat dua rakaat sebelum salat subuh atau rakaat thayal fajar adalah at fil qiraah meringankan bacaan wala yutawwal fiha dan dia tidak memanjangkan bacaannya meringankan dia bisa memilih dari hadis-hadis yang sahih Membaca surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas ataupun ayat dari surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ataupun juga dia bisa milih surat-surat yang lainnya. Al-Muhim yang sunnah adalah Al-Qira'atu Fiha Bit-Takfif Walayutawal Fiha. Yang sunnah adalah dia meringankan dan tidak memanjangkannya. Bahkan sampai disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Radhiyallahu anha Kata beliau Radhiyallahu ta'ala anha Hal qara'a Bi ummil kitab Apakah Nabi SAW beliau membaca Surah Al-Fatihah Nah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Dalam kitabnya Al-Mufhim Apa yang dimaksud dengan Apakah Nabi membaca Surah Al-Fatihah Mungkin bisa difahami bahawa Yang dimaksud adalah beliau tidak membaca Surah Al-Fatihah Karena Sedemikian ringannya salat tersebut. Nah, maka dijelaskan oleh Al Imam Al-Qurtubi, kata beliau rahimallahu taala, "Laisa ma'na ma hadza annaha shakkat fi qiraatihi sallallahu alaihi wasallam fiha bi ummil Qur'an." Makna dari hadis ini bukanlah yang dimaksud beliau radhiyallahu anha meragukan Nabi tidak membaca dalam solatnya. Beliau tidak membaca surat Al-Fatihah. Mengapa demikian? Liannahu kathabata'an. karena sungguhnya telah. sabit telah tetap dari had dari Nabi SAW. Annahu qala la salata liman lam yakra' bi-fatihatil Kitab. Tidak sah solat. Siapapun. Yang tidak membaca surat. Al-Fatihah wa inna ma ma'na dhalik yang dimaksud makna hadis ini anahu sallallahu alaihi wa sallam kana fi ghairiha min an-nawafil yaqra bi suratin yurattiluha hatta takuna atwal man min atwal minha yang dimaksud yaitu beliau sallallahu alaihi wa sallam membaca surat-surat di selain dari surat atau di selain dari salat sunnah dua rakaat al-fajr beliau membacanya dengan tartil dengan perlahan sampai surat tersebut sangat panjang sekali bacaannya dalam salat malam lail beliau membaca surat-surat yang panjang Maka ini bikhilaf fi'l fi hadha berbeda dengan pada dua rakaat salat al-fajr ini fa ya. innahu kana yukhaffif hatta idza nasabat ila qira'atihi fi ghayriha ka'annaha lam yaqra fiha ketika disandingkan dengan salat-salat yang lainnya ini seakan-akan salat tersebut sangat-sangat ringan sekali bahkan seperti tidak membaca Karena beliau alaihi wasallam di dalam salat salat sunnah yang lainnya yang dimaksud yaitu di sini, ya menilai beliau panjang membacanya. Maka di pagi harinya di subuh, ya sebelum salat subuh beliau salat dua rakaat dengan sangat ringan. Seakan-akan beliau tidak membaca al-fatihah. Ini yang sunnah dari salat sunnah dua rakaat subuh yaitu at-takhfif meringankan Kemudian yang berikutnya qala rahimallahu taala salatul zuhri Yang berikutnya adalah salat zuhur Qala rahimallahu wa kana yaqra Berdua tulisan di fathah al-kitab, dan dua gambar, dan yang lebih panjang di yang pertama, tidak lebih panjang di yang kedua. Hadis ini riwayat alimam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah al-Harith bin Rubaih al-Ansari, radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nabi saw di dalam salat duhurnya pada dua rakaat yang pertama beliau membaca al-fatihah kemudian setelah itu membaca dua surat yang satu surat diletakkan pada rakaat yang pertama kemudian satu surat pada rakaat yang kedua dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama Dibandingkan rakaat yang kedua ya, Jadi suat duhur adalah empat rakaat Rakaat pertama dipanjangkan Rakaat kedua Lebih dipendekkan Kalau rahimahullah Wakan ahiyanan Yutiluha hatta anahu kanat Salatul duhri tuqam Fayadhabu az ila al baqi Fayakdi hajatah Thumma yati manzilahu ثُمَّ يَتَوَضَّ ثُمَّ يَأْتِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فِي الرَّقَةُ الْأُولَى مِمَّا يُتَوِّلُهَا Hadith ini, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ Dan terkadang Nabi saw memanjangkan bacaan pada salat duhr. Beliau panjangkan sampai disebutkan dalam hadis. Seakan-akan ketika telah ditegakkan salat duhr di ekomatkan, maka seorang pergi ke al-baqi. Al-baqi ialah al, al, al maqbarah Ya, Al-Makbarah Yang terletak di Sebelah Masjid Nabawi Ya Benar ya 6 nah. Al-Baqi Di sebelah kiri Kiri atau kanan Kiri 6 nah. Kiri 6 nah. Kiri dari Masjid Nabawi Jadi mutar ya Baik yang jaraknya itu mungkin sekitar berapa ya? 200 mungkin ya 200 meter kurang lebihnya lah. Ketika seorang pergi ke kuburan tersebut dan dia menunaikan hajat di sana, artinya di sana di dekat perkuburan tersebut ada tempat buang hajat yang memang disediakan. Yeah. Kemudian dia kembali ke rumahnya, setelah selesai buang hajat dia kembali ke rumahnya. Ya mengambil atau menyelesaikan urusan sesaat. Nah, sumeya tawab. Kemudian dia kembali berwudhu. Kan sudah batal wudhunya. Dia berwudhu. Kemudian datang ke masjid Nabawi. Dalam keadaan Rasulullah SAW masih di rakaat yang pertama. Ini menunjukkan mimma yutawiluhah. Ini menunjukkan begitu panjangnya rakaat di sholat duhur tersebut. Nah ya mungkin diperkirakan sekitar 10 menit ya 12 menit atau kurang lebihnya nah qala rahimallahu wa kanu yadununa annahu yuridu bidzalik ayudrikan nas arraqatal ula dan para sahabat mereka menganggap bahwa Nabi SAW melakukan ini Tujuannya adalah agar makmum jamaah itu mereka mendapatkan rokaat yang pertama. Ini disebutkan dalam riwayat. Namun di sini sebutkan hadis ini datang dari atau diriwayatkan oleh alimam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abu Khotadah Al Ansori. Dan riwayat ini riwayat yang syadz. Riwayat ini syadz. Qala rahimallahu wa kana yaqra fi kullin min ar Nah sekarang baru digambarkan ya digambarkan suratnya kalau tadi baru digambarkan panjangnya kalau sekarang digambarkan bentuk dari suratnya Wa kana yaqra fi kullin min ar-ra'ataini qadra 30 ayatan qadra qira'at alif lam mim as zil sajadah wa fiha al-fatihah Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dua rakaat salat duhur dua rakaat yang pertama salat duhur itu seukuran dengan 30 ayat. 30 ayat. Seukuran dengan panjang surat Alif Lamim tanzil as-sajdah seperti membaca surat as-sajdah kalau di salat subuh kan dibaca satu rakaat rakaat yang pertama kalau di sini ini diibaratkan dimasukkan dalam dua rakaat ya. 15 menitan Naam wa al-fatihah padanya terdapat surat al-fatihah Sekitar 30 ayat qala rahimallahu wa ahyana kana yaqra Wahsama Iwal Torik, Wahsama Ida buruj dan terkadang Nabi membaca di dalam salat duhurnya surat Al Torik dan surat Al Buruj. Sambil di sini hadis ini riwayat dari Imam Muslim dari Sahabat Jabir bin Samrah. Nah, "Qala Rhamm Allah wal Lail Ida Yaghsha". Wanahwihah minaswar dan juga terkadang beliau membaca surat Al La'il dan semisalnya dari surat-surat tersebut. Hadits ini riwayat Imam Muslim dari Sahabat Jabir bin Samrah. Warubama Qur'an idh sama unshakat wanahwihah dan terkadang beliau membaca surat Al Insyikok dan yang semisalnya. Hadith ini riwayat Ibn Huzaymah dari Sahabat Buraidah bin Huseib. Buraidah bin Huseib radhiyallahu anhu hadith sahih. "Kata Rhaman Allah, wakannya, yagarifun kiraatuh, Sallallahu alaihi wasallam, fi aldhari walasri bittirabilhiyatih." Dan para Sahabat mereka bisa mengetahui bacaan Nabi pada salat duhur dan salat asr. Ini <coughs> dilihat dari bergoncangnya janggut beliau. Atau bergeraknya janggut beliau s.a.w. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Khabbab Ibn Ard. radhiyallahu anhu. Baik, Allahu Ta'ala ala misal, faidah dan bab yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biadnillahi Ta'ala Naktafi biadal qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la illa ant. Astaghfiruka wa atubu laiki